Salme 147 Lovpris ja, for det er godt å synge og spille for vår Gud, for det er livlig, lovprisning sømmer sig. Jehova bygger Jerusalem, Israels bortdrevne samler han. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte og forbinder deres smertefulle steder. Han teller stjernenes tall, han kaller dem alle ved navn. Vår Herre er stor og rik på kraft, hans forstand er umålelig. Jehova hjelper de saktmodige, han fornedrer de onde til jorden. Svar Jehova i vekselssang med taksigelse. Spill for vår Gud på harpe, han som dekker himmelene med skyer, som sørger for regn til jorden, som får fjellene til å la grønt gress spire fram. Han gir dyrene deres føde, ravneungene som fortsetter å rope. Han har ikke sin lyst i hestens styrke, og han finner ikke behag i mannens ben. Jehova finner behag i dem som frykter ham, i dem som venter på hans kjærlige godhet. «Pris Jehova, Jerusalem! Lovpris din Gud!» sier han. «For han har gjort dine portbommer sterke. Han har velsignet dine sønner i din mitte. Han gir ditt område fred. Med vetens fedme fortsetter han å mette deg.» Han sender sin uttalse til jorden, hurtig løper hans ord. Han gir snø som ull, rimfrost sprer han liksom aske. Han kaster sin is som smuler, hvem kan stå sig mot hans kulle? Han sender ut sitt ord og smelter dem, han lar sin vind blåse, vannene sildrer. Han kunngjør sitt ord for Jakob, sine forordninger og sine rettslige avgjørelser for Israel. Slik har han ikke gjort for noen annen nasjon, og hans rettslige avgjørelser, dem har de ikke kjent. Lovpris ja.